So héten a dicsőítésről mint életformáról beszéltünk elég sokat. Worship goes beyond the boundaries of 30 40 minutes of singing on a Sunday morning. Beszéltünk arról, hogy a dicsőítés az nem csak 30 40 perces éneklést jelent vasárnap reggelente. I have a quote here Christian worship is the response of God's redeemed people to his self-revelation that exalts God's glory in Christ in our minds affections and wills and the power of the Holy Spirit És Isten önmagáról adott kinyilatkoztatására So worship is life a dicsőítés, tehát maga az életünk, ahogy élünk. Ez a mi válaszunk hétfőtől a vasárnapig. Mm. What we say, what we do, how we conduct our lives. Amit mondunk, amit tesszünk, ahogy éljük az életünket. És everyone, as we discussed last week, everyone worships a god. És múlt héten is megbeszéltük mindenki dicsőít valamilyen istent. És question for us is that if someone's observing our lives, what god would they think that we és a kérdés az, hogy ha valaki nézi az életünket, akkor mit lát, hogy, a, hogy mi milyen Istent dicsőítünk? ki az az Isten, akit mi imádunk? All of our lives to the glory of God. Az egész életünket uh, Isten dicsőségére éljük. És ennek egy része a event, this worship the corporate gathering of God's people together. Az pedig ez ahogy a Isten gyermeke Isten népe összejönnek együtt dicsőíteni. This, this is what we're doing. We've come together to worship God as a community. És ezt tesszük, um, hogy összejövünk egy közösségként Isten dicséretére. Worship through music, through song. Dicsőítünk zene énekek által. Through communion as we remember Christ's death and his az, resurrection. Az úrvacsorán keresztül, ahogy emlékezünk Isten halálára és feltámadására. Worship through prayer. Ahogy én itt most imádkoztam, vagy ahogy együtt ti is imádkoztok. Worship through the study of God's word. Uh, és Isten igények a tanulmányozása által is dicsőítünk. Amikor adakozunk az Úrnak a tizedet, mikor adjuk, az is dicsőítés. Worship and ministry to the kids. A gyerekszolgálat is dicsőítés maybe in ministry to one another after service. Vagy pedig mikor alkalom után egy más felé szolgálunk. The corporate gathering of the community of God's uh, uh, people here together. This is you. Isten népe, ahogy összejön ez a közösség, a amit ti ez is dicsőítés. And Hebrews ten, verse twenty four tells us, "And let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembly of ourselves together as in the manner of some, but exhorting one another." A so zsidókhoz írt levél 10, 24, 25 azt írja, hogy yeah, I think, yeah. ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre uh -huh. buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást, annyival is inkámbével látjátok, hogy közeledik az a nap. In acts two forty you know that one real well This is what the early church was doing and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship in the breaking of bread and in prayers in verse forty so they continued So continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house they ate their food with gladness simplicity. 46 vers napról napra áhhatatosan egy szívvel egy lélekkel voltak a templomban és amikor házanként megtörték a kenyeret örömmel és tiszta szíver részesültek az ételben. There was a community of God's people getting together ministering to one another. Istennek ez a közössége összejötés és ösztöd dicsértá együtt. Worshiping together as a community együtt dicsőítették, dicsőítették Istent egy közösségben is Ez a hívők életének egy nagyon fontos része. Us, we, we Ahogy a zsidókhoz ért levél is mondja nem szabad elhanyagolnunk ezt a, ezt az össze, ezt a gyülekezést. You Bible, very beginning God was very uh, focused on the fact that his people get together, eat together and feast together És ahogy a bibliát tanulmányozzuk, láthatjuk, hogy a kezdetektől fogva Isten nagyon nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy az ő népe összejöljön, együtt dicsőítse őt, együtt egyenek, együtt ünnepeljenek. If you read through the history of the children of Israel, you find out they did a lot of partying. történetét, akkor akkor látod, hogy nagyon sok közös alkalomuk volt bulisztak. You, you know, it wasn't like okay, we're, we're going to all come over to my house for a feast. For, for today you know, after church we're going to have lunch together that's what we would do here you know. mi például gyakran egymás hozzá elmegyünk így a vasárnapi alkalom után együttenni együtt ebédelni there's would be like seven days you know also wiki hét napig tartott 7 days of just eating and and and being together hét nap hét napig csak ettek és együtt voltak of course their focus was there to to to worship the lord and to remember an event or something that that that they needed to Természetesen a középpontban mindekkor Isten állt, vagy pedig valami uh, alkalom, amit ünnepeltek. God, God had, De Isten nagyon nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy az ő népe együtt legyen. We uh, Isten soha nem uh, szánt nekünk ilyen magányos uh, utat, úgy, mint hívők. A keresztény életnek mindig uh -huh. közösségben kell zajlania. So the, the Úgyhogy az, hogy itt összejöjjünk vasárnap reggelente, az nagyon fontos és elengedhetetlen ahhoz, hogy lelkileg növekedjünk. this the next És erről fogunk beszélni a következő három hétben. Mind, mindazokról a dolgokról, amik történnek a, a vasárnap reggeli összejöveteleink során. And uh, more specifically we're going to talk about tensions that should exist when we gather together. De uh, még fontosabb dolog amiről beszélni fogunk az a, azok a különböző feszültségek, amik uh -huh. tensions amik, tensions that that should exist when we worship together. Ezek a különböző feszültségek, amik amik uh, akkor jönnek létre amikor összejövünk és együtt dicsőítjük Istenet. Now whenever you mention that word feszültségek it means it usually has a negative thing attached to it. Bármikor mikor ezt a szót halljuk, hogy feszültség, akkor általában mindenki valami negatív dologra gondol. Hogyha azt halljuk, hogy feszültség, akkor mindig úgy vagyunk hogy és nem nem szeretem ezt a feszültséget. You know, a Hogyha például feszültség van egy kapcsolatban, mondjuk te és az egyik barátod között, vagy mondjuk a feleséged és te közted. That's what we think of when we think of Általában így gondol gondolunk a feszültségre, hogyha meghalljuk ezt a szót. And if you're like me, you don't like confrontations, you tend to, you know, To avoid confrontation as much as possible. és hogyha olyan vagy, mint én, én nem nagyon szeretek így konfrontálódni, úgyhogy próbálok így ezekből a helyzetekből így you know, kikerülni minél előbb. A legtöbbször próbálom megtalálni a leggyorsabb utat ebből a helyzetből. Attól függetlenül, hogy ez most éppen a legbölcsebb dolog, vagy nem. You know, example, you know, if you have kids, Például, you go to the store, a velük, grocery shopping, a and you accident accidentally walk past the candy aisle, és a el. and of course your kids screaming, I want that candy! Mm -hmm. És ugye persze a gyerekek egyből elkezdenek kiabálni, hogy And nekem van. Nekem eskel, ez, ez a csoki kell, ugye ordítanak, ahogy you csak kifér a torkukon. U you know this tense situation that they should not be eating more candy. És esz már akkor a helyzet elég feszült és tisztában vagy valami nagyon nem kéne több cukrot enniük. But sometimes you just know that Just De néha, néha, viszont tudod, hogy csak adj neki egy csokit végre, hogy befogja a száját. Erre was the helyzetre ez a leggyorsabb megoldás. But in God's economy, we, in the Bible, in God's tension is a good thing. De Isten világában Istennél a feszültség az egy jó dolog. The Bible is full of these paradoxes and these dichotomies that cause tension in our spiritual lives. A Biblia tele van ezekkel az ellentétekkel, amik feszültséget okoznak a saját életünkben is. On one hand we have faith. Ott van a egyik oldalon, ott van a hit. The just shall live by faith. Az igaz ember hitből él. But James tells us that if you do not have works your faith is dead. Misont Jakab azt mondja, hogy ha nincsenek cselekedeteid, akkor a hited halott. You know the Christian life has to have faith and works. Uh, hit, a, but we've been saved by grace. It's not the work of our lives that save us. Azok, I won't explain these completely so you're not going to get a complete answer, but mert nem fogom elmagyarázni. God's sovereignty Isten szouveränitása means free will. És az ember szabad akarat. Two complete opposites that work together in the Bible. Ez a két teljesen ellentétes dolog, ami a Bibliában valahogy együtt működik. Jesus says in order for you to gain your life you have to lose your life. Jézus azt mondja, ahhoz hogy megtarthasd az életedet, elveszitened mm -hmm. azt. These statements cause tension in our spiritual lives. Ezek az állítások ezek feszültséget okoznak a szellemi életünkben. You can't have one the other. De az egyiket nem lehet, az egyiknek nem lehetsz a birtokosa másik nélkül. You, know, you could say they're two sides of the same coin. Ez olyan mint ahogy az egy érmének is két oldala van mondhatnád. Has two sides. Egy 20 forintos érmének két But oldala van. It's still van. only one coin. De ez még mindig egy érme, you know. We make two mistakes when we when we look at these tensions. Mikor megnézzük ezeket a feszültségeket, általában két hibát követünk el. The first mistake we make is that we embrace one or the other. Az első hiba az, hogy um, hogy hogy az hajlamosak vagyunk arra, hogy az egyiket vagy a másikat tud jobban magunknak érezzük. Um, and for me the most obvious example of this is probably the Calvinists and the Armenians. Nekem ez a nekem a legkézenfekvőbb ké, példa erre a kalvinisták és az Armenians, yeah, Armenians, Armenian. Arm, you know, and, and I would say extreme groups within these two um, factions. <laughs> szélsőséges so csoport. Where, where the Calvinists would say, well, God is sovereign and he has predestined who will be saved, so there's no need to do any evangelism. A kávinisták ugye azt mondják, hogy Isten szuverén, és ő előre elrendelte már, hogy ki fog megtérni, ki megy majd a mennybe, ki fog üdvözölni, tehát nincs értelme evangelizálni. Úgyhogy mi értelme van az evangéliumot megosztani, mondjuk egy bizonyos személyen, hogyha Isten őt nem választotta ki? Ez egy példa, és vannak olyan emberek, egy egész csoport, akik ezt vallják. And then you have the Armenians. Charles Finney was a famous Armenian, you might have heard of him. És akkor ott vannak a másik oldalán az arméniánusok. They believe in man's free will. Ők pedig az ember szabad akaratában and hisznek. But you have your salvation is never secure. És abban, hogy a megváltásod az üdvösséged soha sem biztos. And if you walk out the door and you trip and you curse, <laughs> Tehát, hogyha kimész az ajtó, megbotlasz a küszöbben, és káromkodsz egyet. És Isten pont you know? abban a pillanatban jönne vissza, akkor az üdvösségedet elveszítetted. You know, they believe in moment moment or justification. Ők abban hisznek, hogy így pillanat, egyik pillanatra a másikra igazulsz meg. You know, you need to be saved every week, minden, it's man's free will. minden héten meg kell térned, mert sosem tudhatod biztosan. Ez az ember szabad akaratán múlik. So you have these two extremes that people have gone to. Úgyhogy van ez a két szélsőséges csoport, amiben a, a, és ezekben az elméletekben hisznek emberek. So that's the one mistake we might make. Ez az egyik hiba, amit elkövethetünk. The a másik hiba, mm -hmm. amit elkövetünk, hogy megpróbálunk ezek között a két dolog között egyensúlyozni. Yeah. It's like walking a tightrope. Olyan, mint egy hajai táncolni És akkor know. így egyensúlyozunk a hittel és a cselekedetekkel. A Próbálunk egyensúlyozva, próbáljuk az életünket egy ilyen egyensúlyban. Ezzel az with a probléma, hogy a felelősség, ahogy az életedet éled, ez csak a tiéd lesz. It's just man és ez a teljesen emberközpontúvá you know, válik. To get my life right God, és um, ez lesz, ami, amit uh, folyamatosan erre fogsz igyekezni, hogy, hogy az életedet így egyensúlyozni próbáld Isten előtt. És szerintem a megoldás erre a két hibára és ez az, ami benne van a Bibliában is. Bible, is that we need to embrace both sides of the coin 100%. A megoldás az, hogy az érmének mind a két oldalát magunkévé kell tennünk. Incorporete both sides of the the equation completely into our spiritual lives. A lelkiletünkben az érmének mind a két oldal, oldalát be kell építenünk. And instead it becomes like two train tracks that we're traveling on two. Tehát ez inkább olyan, mint egy színpára, yeah. amit utazunk. And our job is just to stay on the tracks. És nekünk csak annyi a dolgunk, hogy a színem maradjunk. And go with go where these truths lead us és menjünk arra, mert ez a szimpér vezet, mert a lélek vezet minket. You know, somebody asked the great preacher Charles Spurgeon a question. Valaki megkérdezte Charles Spurgeon-t. He says, how, how do you equate, hogy hogyan lehet összeegyeztetni ezt a két dolgot, az ember szabad akaratát és Isten öm szeverenitását. Yeah. Charles Spurgeon replied to him, "Why do I need to reconcile friends?" És uh, Spurgeon pedig megkéreste, hogy miért kellene összeegyoztatném ezt a kettőt. We're going to find these tensions in the Bible and and we're going to look at them. Ugyhogy uh, me, meg fogjuk most nézni ezeket a feszültségeket a Bibliában. The, the, the three that we're going to look at over the, these next three weeks, so I, at least I hope so. A többi, amit meg fogunk nézni a következő három héten. Az első az, az Isten mindenek felett való léte és a közelsége. A második az a vertikális és horizontális megközelítése a dicsőítésünknek is there's the vertical where, where our, our mind and our hearts and everything's just focused on God above. Mert ugye van egy vertikális, egy függőleges dicsőítésünk Isten felé. But then there's also an aspect of our worship where we're ministering to one another or speaking to one another. De van egy másik is, amikor egymás felé szolgálunk, vagy egymással beszélgetünk. And uh, then were the, hopefully the third week uh, the last week we going look at eternal or external worship. És a harmadik, legutolsó héten pedig az örökké való, illetve a külsőséges dicsőítésről fogunk beszélni. A belső dicsőítésről és a külső dicsőítésről fogunk beszélni, a belső, amikor én csak így saját magamban dicsőítem Isten. But what about external worship? De mi a helyzet a külső legvalódi citrusens A térdeléssel, mikor felemeljük a kezünket, tapsolunk le kind of So we're going to look at those, those over the next few weeks. következő hetekben ezeket fogjuk megnézni. The first one this week is the of God. az első ezen a héten Istennek a mindenek felett való léte, illetve Isten közelsége. there is one God and you are not him. Egy Isten van, és ezek nem mi vagyunk. Ez az egyetlen igazság, amit tudhatunk ez I'm, a I'm not Földön. Either, so that's, that's good too. Én sem vagyok, úgyhogy ezt azért jó tudni. So, God is not like us. Isten nem olyan, mint mi. Transcendence means that God is independent from and superior to his creation. He is the creator, and we are the creation. Ő a teremtő, és mi vagyunk a teremtmények. Isaiah 29.16 gives us a picture of this. Ézsaiás 29.16 festi a képet. So surely you have things turned around. Shall the potter be esteemed as the clay? For shall the thing made say of him who made it, he did not make me? Or shall the thing formed say of him who formed it, he has no understanding? Isaiah 29.16 2916. Micsoda fonákság? Egyenlőnek tartható-e az agyag a fazekassal? Mondhatja-e az alkotás alkotójának? Nem ő alkotott engem. Mondhatja-e a fazék a fazekasnak? Nem ért a dolgához. You know, but today, world, we have the creation telling the creator what he should be doing. A mai világban viszont inkább azt látjuk, hogy a teremtmény próbálja megmondani a teremtőnek, hogy mit kellene tennie. The writer in Ecclesiastes had a great perspective in Ecclesiastes 5:2. A prédikátor ben van egy nagyon jó példa erre. Maybe you know this verse. Um, for God is in heaven and you are on earth, therefore let your words be few. Ecclesiastes 5:2b, the second part. For God is in heaven. Ecclesiastes Tehát könyve vers második fele, mert Isten a van, te pedig a földön, ezért kevés beszédül légy. Te vagy az úr, te vagy az Isten, nem én, úgyhogy nem fogok olyan sokat beszélni. Vagy pedig Jobb könyvében biztos sokan olvastátok. He spent about 37 chapters complaining. About why God has Job with all of these: 37 fejezet arról szó, hogy Isten miért sújtotta Jobot mindezzel a sörnyűséggel. And you have Job and his three so-called friends. És ott van Job és az állítólagos barátai. They're trying to come to a conclusion about why God has done this. És próbálják kitalálni, hogy Isten miért tette ezt. In Job 38, God says, "Where were you when I created the heavens and the earth?" jób 38 ban Isten megkérdezi, hogy hol voltál, amikor az eget és a földet teremtettem. And God goes on to tell Job, where were you when when I created the oceans and the mountains and everything. És tovább megy és megkérdezi Jóbot, hogy hol voltál, amikor a hegyeket és a tengert megteremtettem. Basically telling Job how can you question why I do things? És végül is igazából azt mondja Jóbnak, hogy hogy hogyan kérdőjelezheted meg azokat, amiket tettem? I'm the creator and you're the creation. Én vagyok a teremtő, és te vagy a teremtmény. Romans 9.20. Róma 9.20. But indeed, oh man, who are you to reply against God? Will the thing formed say to him who formed it, Why have you made me like this? Ugyan ki vagy te ember, hogy perbeszállsz az Istennel. Mondhatja el alkotójának az alkotás, miért formáltál engem ilyenre. God is God and we are not. Isten, Isten, és mi nem vagyunk Isten. Glory, replied, face, no Mikor Mózes Isten, Isten dicsőségét akarta látni, Isten azt mondta neki, hogy senki nem láthatja az arcomat, mert ha valaki meglátja az arcomat, annak meg kell halnia. Hogyan tudunk tehát megfelelő módon válaszolni, reagálni Istennek a természetére? You know what, what is our response when you know, a very important person shows up? Hogyan, hogyan reagálunk mikor egy nagyon fontos személy megjelenik? Even those we probably don't like. Akár szeretjük ezt az embert, akár nem. Is there honor, is there respect, is there reverence? Tisztelettel hódulattal reagálunk. No. Let's look at a few uh, examples of of how people reacted in the presence of God. Nézzük meg egy pár példát arra, hogy, hogy az emberek hogyan reagálnak Isten jelenlétére. We're going to start in the book of Ezekiel 1.28. I would have to call Ezekiel the pancake face prophet. Pancake face. Pancake face, yes. Ezék a palacsinta képű prófétának hívjuk. He was faced down a lot. Boom. Mert hogy így mindig arcsal a Földön volt. Is, in Ezekiel 1.28. Ezekiel: He says, This was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. When I saw it, I fell face down, and I heard the voice of one speaking. Ilyen volt az úr dicsőségének a látványa. Amikor megláttam, arcra borultam, és hallottam, hogy valaki megszólal. And then Ezekiel 3.23. So I got up and I went out to the plain and the glory of the Lord was standing there like the glory I had seen by the Kabar River and I fell face down. El is indultam, kimentem a völgybe, és ime ott állt az Ugyanolyan volt a mellett láttam. Ekkor arcra borultam. And then all the way to Ezekiel 43.3 43. The vision I saw was like the vision I had seen when he came to destroy the city and the like the visions I had seen by the Kabar River and I fell face down. A látvány, amelyet láttam, olyan volt, mint az, amelyet akkor láttam, amikor a város pusztulása bekövetkezett. Olyan volt, mint az a látvány, amelyet a Kebár folyó mellett láttam. Akkor arcra borultam. Ezekiel 44.4 Then the man brought me by the way of the north gate to the front of the temple. I, saw, I looked and I saw the glory of the Lord filling the temple of the Lord, and I fell face down. Azután bevitt engem az éjszaki kapun a templom elé, és láttam, hogy az Úr dicsősége betöltötte az Úrházát, én pedig arcra borultam. God's glory, God's presence. Isten dicsősége, Isten jelenléte. Falling face down before it in reverence. És egyszerűen csak arcra borult ezelőtt. In fear félelemben. Of the unknown. Az ismeretlentől való félelemben. Isaiah 6.5, you know this passage well. Isaiah 6.5 ez biztosan when, when Isaiah a prophet, Amikor Ézsaiást az Úr hívta, hogy proféta legyen. A picture, a the látott egy uh, Istenről egy képet látott. He, uh, he said, me, És azt mondta Ézsaiás, hogy jaj nekem, mert uh, nem vagyok. And he also fell face készen. down before. És ő is uh, arcra borult az Úr előtt. You know, he, he, just, he felt like this, this was too much, I'm going to die now. Ugye, ez te hogy ez egyszerűen ez túl sok több mint amennyi tábirviselni és egyszerűen most csak meghalok. Of he didn't he didn't die the angel came and and burned his lips with the coal. Persze nem halt meg, győtt az angyal és a és a forró színnel megígézte az ajkait. You know I always wonder what that picture would look like today in today's modern world. Mindig így eltűnöm rajt, hogy ez a kép hogy nézne ki a mai modern világban. God calls someone to be a prophet. Isten elhív valakit, hogy legyen próféta.: És látják Istennek ezt a nagyszerű képét, ahogy elhívja őket, és egyszerűen csak arcra borul az illető. And the angel starts coming forward. Jön az angyal és akkor megszólal a mobil. Oh, wait a second, mom, this is not a good time. És akkor ú, vár egy picit. anyu, ez nem a legjobb pillanat, most we'll telefonálni. just, just wait Ú, picit azzal a szénnel, beszélnem yeah. kell az anyukámmal. So, this is very ez most nagyon fontos. Milyen érdekes, hogy a legtöbb időt a mobiltelefonunkkal töltjük. I don't know how many times in Budapest watched people run out the door to answer their cell phone. Nem tudom hányszor mm -hmm. látom nagyon sokszor látom Budapesten is, hogy így az emberek kirohannak az ajtónkhoz elő, hogy felvegyék a telefonjukat. They can't trust God with one and a half hours of their lives. Ez nem tudnak másfél órát az életükből Istenre bízni. You know, There's always something much more important than being there and hearing his word or worshiping him through song. Mindig van valami, ami fontosabb annál, hogy ott legyenek dicsőítsék az urat és hallgassák az igéjét. Maybe there's not that heart, that, that, that fear of the living God in their hearts. Lehet, hogy nincs, nincs meg teljesen ez az Istenfélelem, az élő Istennek a félelme a szívükben. We see in Ezekiel Isaiah. Amit látunk Ezekielben és Ézsiásban. Remember the, the, the picture in the garden when the, the soldiers, 100 soldiers come to take Jesus away. Emlékeztek arra a képre a Bibliából, amikor jönnek a katonák a kertben, hogy elvigyék Jézust. They say, We're for Jesus of És azt mondják, hogy a názáreti Jézust keressük And he said, I am he. És Jézus azt mondja, hogy én vagyok. All fall over. És az összes katona földre borult. By the word of his mouth. Egyetlen szóra, amit Jézus mondott. In Revelation 1.17, when John saw Jesus. Jelenések 17, amikor János látta Istent, János az Jesus János, azakit Jézus szeretett. Az a tanítvány aki aki Jézus méhkasára borult az utolsó vacsorakor. Láttam Jézust és a lábaihoz hullottam mintha meghaltam volna. Az az igazság, hogy, hogy Isten az ő, a mi életünk felett való. Ő teremtette az egész univerzumot. Powerful, holy, ő erőteljes, és szent. És ezt kind of a hatalmasságot, ezt a fenséget és erőt egy egészséges félelemmel kell, hogy megközelítsük. És ezt a ezt a fenséget és komolyan kell vennünk, amit az igényén keresztül mond nekünk. Mert Isten azt mondja, hogy hogy legyetek szentek, ahogy én is szent vagyok. A zsidók 12-29 azt mondja, hogy a mi Istenünk emésztő tűz. Erről általában nem beszélgetünk túl sokat vasárnap reggelente. Maybe in some churches. Nem együlekezetekben találod. It's not a thing that kind of conjures up those feelings of love and things in our hearts for one another. You know. Ez nem éppen az az igevers ami úgy szeretetre buzdít minket you know, egymás iránt. You know how God is a consuming fire. Az Istenünk you know. emésztő tűz. You know, that's not a picture that we think a lot of about God. Ez nem egy olyan kép amit amire sokszor gondolunk amikor Istenessünkbe jut. You know but as as you look up at the stars at night You look up in the heavens. De, felnézünk éjszaka a csillagokra az égboltra. You see the star, and it's like this little dot out there. Ránézel a csillagra és azt mondod, hogy ott van egy kis pici pont. You're like, oh, it's so beautiful. Oh, szép. The sky, is just all the stars. Az ég a csillagokkal. If you were to actually go to that star, oda a and you would actually see how big it was. És hogyha látnád, hogy mekkora az a csillag, like that, és egy másodperc alatt hogy el tudna pusztítani, téged, akkor valószínűleg sokkal inkább egy ilyen egészséges tisztelettel gondolnál egy csillagra. And unfortunately in our world today God is just that star in the sky, a és sajnos a mai világban Isten leginkább olyan, az emberek egy ilyen kis távoli csillagkuszhason hasonlítják They don't necessarily realize that he is a consuming fire. És nem igazán jut el az emberek tudatáig, hogy hogy ő mindent felemésztő tűz. You know what are some of the songs that we sing together in corporate worship that could bring these kind of things out? Milyen jó lenne, hogyha azok a dalok, amiket így együtt énekelünk, ezeket a dolgokat így, így előhoznánk bennünk. Mert nagyon fontos, hogy amikor együtt énekelünk, akkor megértsük Istennek ezt a természetét. You know, songs about his holiness. Amikor éneklünk az ő szentségéről. Righteousness, justice, his sovereignty. igazságáról az ő, ő szuverenitásáról. Talk about how powerful and how mighty God is. Amikor arról beszélünk, hogy ő milyen erőteljes és milyen hatalmas. Egyet énekeltünk is, ez a Szent vagy Szent vagy Szent vagy. Ez az ez, ez Isten vonásairól, jelen vonásairól és természetéről beszél. Hogy ő szent, és ő így el van különítve. Azok a katedrálisok, amiket szerte Európában látunk, azok nagyon jó képei annak, ahogy az emberek yeah. próbálják valahogy megjeleníteni Isten nagyságát és hatalmát. You know, our small attempt to represent God's transcendence. Milyen kicsi uh, kísérlet ez arra, hogy Isten mindenek felett való létét bemutassák. Sajnos az évek során ezek az épületek most már nem annyira Istent reprezentálják, hanem csak az építészetnek egy-egy csodáivá váltak. De ezért lettek megépítve Those halls, big, you know, try, we ez volt az eredeti törekvés hogy a ahogy a, hogy a nagy, nagy halt és, és uh, kupolákat megépítették hogy, hogy próbáljuk meg bemutatni az embereknek hogy milyen hatalmas isten Now, be, persze nem akarjuk hogy isten uh, eme vonását így a egy ilyen szélszű, szélsőséges.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 A legelterjedtebb képistenről az, hogy ő egy ilyen öregember szakállal és hogyha valamit rosszul csinálsz, akkor csak így lesújt egy villámmal. is. He's a old man who just wants to get you. És nagyon sokan így nőttek fel, hogy ezt hiszik, hogy Isten, Isten egy ilyen, egy ilyen ítélkező öregember, aki csak arra vár, hogy elkaphasson végre. Why does he want to get you? Because he can. És hogy mi miért? Why does he want to? Because he can. És hogy miért akarná elkapni? Hát azért mert el yeah. tud kapni. He has meg van a hatalma erre, oh. neked nincs. So you, you know, like és ez olyan mint hogyha ilyen tojásélyakon próbálnál járkálni. You know, you know? <laughs> Mintha anyukád is azt mondaná, hogy vigyázz, figyeltéged." Jézus figyel téged. You know, téged. And... Ezt hallottam egy pár szor. Jézus is watching: igaz, semmét. Some of you some major flashbacks. I could feel it, like to your childhood. Néhányytok meg biztos visszatért egy kis gyerekkori emlék most. You know. Another common misunderstanding is that God kind of set things into motion, and then He kind of went to a different universe. A másik ilyen gyakori téveszme az, hogy Isten csak így elindította a dolgokat, megteremtett mindent, aztán pedig így elköltözött egy másik univerzumba. Yeah, Igen, ő, ő mindenek felett való, ő hatalmas, ő a teremtő. But he's not here. De nincs itt. Really Nem igazán érdekli, hogy mi zajlik itt. He's off on adventure someplace else. Most már más kalandokat keres. There was, there was a famous song many, many years ago called God is watching us from a distance és volt mm -hmm. évekkel ezelőtt egy nagyon híres dal, innak az volt a címe, hogy Isten távolról figyel minket. Én God is watching us, God is watching us from a distance. Ő az a nő, aki nagy szájú, mondja. Egy nagy orrüvének kelte. Barbara Streisand. <laughs> Barbara Streisand volt. <laughs> I knew I would remember. No, was it Bette Midler? <laughs> no. I I'm sorry. But God, yeah, God is, he's He's watching, but he's not taking a part in the affairs of man. You know. I think one of the clearest examples we can find in the Bible is the children of Israel and the golden calf that they built. A legjobb példa szerintem, amit a Bibliában találhatunk, az az Izrael gyermekei és az Aranyborító, amit építettek. Ha olvasod a történetet, akkor, akkor látod benne, hogy, uh, hogy Mózes fent volt a hegy tetején. Ittben, God, Istennel találkozott. And uh, he had come down one time, and his face had been glowing. And lejött, és amikor lejött a hegyről, akkor az arca fény lett. And the és az emberek félték. And they said, you know, we can't go anywhere near this we're going to die. És azt mondták, hogy jó, hát nem még a, közelébe se, a hegy közelébe se meg halni so They mindannyian. Fence around the mountain, you know. egy kerítést a hegy köré. They said Moses, you will be our representative to God. És azt mondták hogy Mózes, te fogsz minket képviselni Isten előtt. Well, Moses was up on the mountain for 40 days. És Mózes fent volt a hegyen 40 you napig. Know, it was during this time that God was giving them the 10 the commandments that he would come down with. You know, and the people are like, well, you know, he died up there. You know, and they, they, they go gather around Aaron and they say, well, we, we need to make our own God. We, we need to make our own God. Here's our gold, here's our jewelry, let's make something. Itt van az összes ég itt vannak az aranyaink, csináljunk valamit. What did they do? They built they built an image of a calf, which was the god of the, the Egyptians, one of the gods of the Egyptians. És uh, egy borjút építettek, ami, ami a, tehát a borjú az az egyiptomi népnek volt az egyik istene. What they were trying to do is they were trying to take that god on the mountain and they were trying to form him into something that they could with their minds understand. Hát így megpróbálták Istent, aki fent volt a hegyen Mózessel, fogták Istent, és, és megpróbálták így belepréselni egy olyan, olyan valamibe, amit, amit feltudtak fogni az agyukkal. És ezért mondta, pont ezért mondta Isten a tíz parancsolatban, hogy ne teremts uh, semmit a képmásom. semmit a képmásom. Isten sokkal hatámosabban, amit az adunka feltudunk fogni. And of course the of the ages, Man trying to make God into his own És ugye ez egy ilyen többi vezredes bűn, hogy az ember megpróbálja Istenet a saját képére formálni. But God is not only transcendent, hallelujah. De Isten nem csak mindenek felett való, hallelúja. He's also eminent. Hanem közel van hozzá. Which means he's near to us. Mi azt jelenti, hogy közel van? Emmanuel, God is with us. Emmanuel, <laughs> azt jelenti, hogy Isten velünk van. Again, Immanuel, yeah. God is with yeah. us, yes. John 1.14 And the word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory of the one and only begotten of the Father, Father full of grace and truth. Az igetestélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, teve kegyelemmel és igazsággal. Ugyanaz az Isten, aki az izraelitáknak emésztő tűzként jelenik meg. Ugyanaz az Isten bennünk él a szent Lé Szentlélek által. És erre a földre egy kisbaba formájában jött helpless, Teljesen ráutalva. Born a olyan életet élve, amit mi élünk. 4, and 16. Zsidókhoz írt levél 4, 15-16. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísért és szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Jézus azt mondta, hogy jöjjetek hozzám, és én nyugalmat adok nektek. Come to me and I will take that from you. Jöjjetek hozzám, és én elveszem a terheiteket. Come with me, I will walk with you. Gyere velem és menjünk együtt tovább. A gyerekek nagyon mm. szerettek Jézus körül lenni. A tanítványok annyira mm. nem örültek, de Jézus örült neki, és mondta, hogy engedjétek hozzám jönni a gyerekeket. Júda oroszlánya Isten bárányává lett. Disarming, meek. Gyenge fegyvertelen. And the sacrifice of Jesus has satisfied the justice of God. És Jézus áldozata isteni igazságát megigazította. For you Christian here this morning you have no need to be afraid of being in the presence of God. Hoddha hívő vagy, akkor semmi szükség arra, hogy féljél Isten jelenlétében jönni és lenni. And if you stumble he's not there to hit you with a lightning bolt. És hogyha megbotlász, akkor nem fog egy villámmal lesújtanirád. He's there to pick you up by the hand when you turn to him. Hanem ott van is felemel a kezével, hogy hozzá hozzát Felemel, kiemel, you tovább mentek együtt. Because the Bible says there's no condemnation for those that are in Christ Jesus. Biblia is azt mondja, hogy nincsen többé károztatásuk annak, aki Jézus Krisztusban vannak. Because God's not up in heaven waiting for you to stumble. Isten nem arra vára mennyben ülve, hogy megbotoljál. You know what Jesus is doing right now? Tudod, hogy Jézus most mit csinál ebben a pillanatban? A Biblia azt mondja, hogy A azt hogy közben jár, imádkozik értünk. What does that make you feel like when somebody says, "I'll pray for you" here? hogy érzed magad, amikor valaki azt mondja, hogy imádkozok érted? When you're explaining your problem to them you're going through a tough time, they sit down and say, "I will pray for you." Mikor elmeséled valakinek a problémádat, amivel éppen küzdesz, és ez a valaki azt mondja, hogy "Imádkozzunk akkor, ez pontosan amit Jézus tesz. He prayed for his disciples, he prayed for believers, he's praying for us. Imatkozott a tanítványokért, imádkozik a hívőkért és imádkozik értünk. Acts 17:28 says, "In him we live and move and have our being." Apostolok cselekedete 17 28. 28. Mert Őbenne élünk, mozgunk és vagyunk. God wants to be and is intimately involved in the affairs of man. Isten nagyon közelről ö, szeretne részese lenni az életünknek. Ő nem csak egy ilyen, nem csak így elhalad mellettünk. Mielőtt az idők elkezdődtek, ő már akkor ö, munkálkodott ezen a kapcsolaton velünk. Emmanuel, God is with us. Immanuel, velünk az Isten. Now God's eminence, eminence does not negate his transcendence. Persze, Isten közelsége nem uh, zárja ki az ő mindenek felett való létét. He was a hundred percent God and he was a hundred percent man. Mert ő 100%-ban száz Isten volt és 100%-ban száz ember volt. Now can we under, fully understand that? Ezt meg tudjuk érteni? Fel tudjuk ezt fogni? No, because we're, we're not God. Nem tudjuk, mert mi nem vagyunk Isten. We can't understand that he was fully God and fully man. Ezt nem tudjuk megérteni, hogy mit jelent, hogy ő teljesen Isten volt és teljesen ember volt. De amit meg tudunk érteni, az, az, hogy ő ö, létrehozott egy utat, amin keresztül meg tud minket menteni a bűneikből. Hogy félelem nélkül, a halál félelme nélkül jöhessünk a mindenható Isten jelenlétébe. You know, and the gospel assures us that our sins have been completely atoned for. És az evangélium elmondja nekünk, hogy a bűneinkért teljes mértékben kifizettetett az ár. As we sang this morning, it, it is finished. Ahogy ma is énekeltük, elvégeztetett. There's nothing we can add to our salvation. Az üdvösségünkhöz, a megváltásunkhoz semmit nem tudunk mi hozzáadni. No, no Most már nem ellenségei vagyunk Istennek, hanem örökbefogadott gyermekei. This is the good news. Ez a jó hír. God even uses the word friend. Isten a is James 2.23 says, And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God and was counted to him as righteousness, and he was called a friend of God. James 2.23. Így be az írás, amely azt mondja, Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt, és Isten barátjának neveztetett. Isten egyik vágya az, hogy, hogy barátként vegyen részt az életünkben, és így viszonyoljon hozzánk. Not some kind of a king and a slave. Nem egy ilyen munkakapcsolat a you know? király és a szolga között. Ahogy korábban is említettük az utolsó vacsoránál Jézus, Jézusnak, János Jézus melkasára dőlve vacsorázott. És János is úgy említi magát, hogy a tanítvány akit Jézus szeretett. És hogyha az read énekét olvasod, After his bride. Egy csodálatos ö, képe és története annak, ahogy a vőlegény a mennyasszonyt keresi és várja. Tele van ö, szeretettel And, és szerelemmel. We are the bride of és mi vagyunk Krisztus menyasszonya. De we must be careful not to take this side of God's nature to its extreme. De persze vigyáznunk kell arra is, hogy, hogy Isten, Istennek ezt a ezt a jellemvonását ne túlozzuk el. Yeah, God is my God's my buddy. You Igen, God my Isten a barátom ő a cimbim. He understands my life, megérti az életemet. He understands why I do the things És hát megérti, hogy miért teszem azt, amit teszek. Ne használjuk ki ezt, a, ne vissza ezzel a kapcsolattal. And this leads to the idea that, well, at the very end, you know, God's just gonna let everyone into heaven. És akkor a vagyunk vagyunk gondolni, hogy jó, hát végül is Isten aztán úgyis mindenkit be fog engedni a mennybe. Because that's what friends would do. hát a barátok ezt teszik. Right? God's not gonna leave me out in the cold. Nem fogod hagyni kint a hidegben. You know? Just, that, you know, I'm just live my life the way I want. At the very end, He's just going to say, okay, well, all right. Úgyhogy csak élem az életemet ahogy én gondolom yeah. hogy jó és támmayda végén ugyis beenged azt mondja én jó van gyerebe. But that goes against God's holiness. Misont ez, ez teljesen ellentétes lenne Isten szentségével. God says you have to be holy because I am holy. Isten azt mondja hogy legyetek szentek mert én szent vagyok. In you know, there was a, a, a story or or a, a, what do you call it a story done in Time magazine about people who pray in America. Volt egy, egy írás a, a Time újságban azokról az emberekről, akik amerikaiakról, akik imádkoznak. És there were statistics upwards of 90% of the people that were in this poll where they pray to God. You know, and there was a story about this prostitute. A story about a prostitute. Tehát well, megkérdezettek 90 a mondta azt, hogy imádkozik Istenhez. And És volt egy történet egy prostituáltról. And uh, she says, yes, of course I pray to God. És ez a nő azt mondta, hogy persze, hogy imádkozok Istenhez. És hát ő tudja nagyon jó, hogy nekem miért kell miért kell így élnem and he's totally okay with it. És abszolút nem bálja. You know, so she obviously doesn't understand the transcendent nature of God. Én valószínűleg mm -hmm. ő nem igazán érti Isten mindenek felett való létét. You know, what unfortunately what has become a, a kind of a, a bad trend in America is all this divorce that's happening with these famous Christian musicians. Sajnos Amerikában ez egyfajta trendévált, hogy hogy nagyon sok híres keresztény zenész házassága válással végződik és olyan szomorú, mikor azt olvasom, hogy hát imádkoztunk uh, érte és hát végül is békességünk lett benne. úgy éreztük, hogy az Úr békességet Úr ezzel kapcsolatban. You know? But the De a Biblia azt mondja, hogy az emberek szívének szíve megkeményedik, és ezért uh, lesz válása vége. You know? God hasn't changed his mind. Isten nem gondolta meg magát. Our that have to be a mi szívünk az, aminek változnia kell. A that bring these two Van egy pár vers, ami uh, így összeköti ezeket a dolgokat. Uh, Isaiah 57:15. It says, For thus says the high and lofty one who inhabits eternity, whose name is Holy I dwell in the high and holy place, with him who has a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones. Ezt mondja a magasztos a felséges, aki örök hajléban lakik. Szent az ő neve. Magasságban és szentségben lakom, de a megtörtelés az alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét. In Leviticus 9:24, it says, "Fire came out from the presence of the Lord and consumed the burnt offering and the fat portions on the altar. And when all the people saw it, they shouted for joy, and they fell face down." Túlzetké az urszin elől is, megemésztette oltáron levő égő áldozatot és kövére részeket, amikor látta ezt az egész nép felújongott és arcra borult. You know, shouted for joy, joy felújongott a nép öröm you know, fel face down is borult you know, in Psalm to 11 második zoltár 11 it says serve the lord with fear félénnel a szolgáld az urat and rejoice with trembling és uh, remekvel újjongál you know two sides of the same coin ez az éremnek két oldala you know god has called us into this wonderful relationship erre a csodálatos kapcsolatra Isten hívott el minket. But, but he is a God that is De ő olyan Isten, aki mindenhol és mindenben jelent. He van. Is holy, set apart. Ő szent és el van különítve. És ő maga adott egy lehetőséget, hogy vele lehessünk. Hogy köszönöm szépen a lány, a lány, the lány in the, the Wardrobe*? Hányan olvastátok yeah. az oroszlán a bosszorkány és a szekrény című yeah. könyvet? It's a C.S. Lewis, Lewis könyv. Well in this story there's Lucy. Ebben a történetben ott van Lucy. And there's Aslan the lion. Aslan az oroszlán. And the animals are taking Lucy to meet Aslan for the very first time. És az állatok elviszik lucy hogy Aslannal találkozzon, legelőször. Of course, if you read the book, you know that Aslan represents God és hogyha olvastad a könyvet akkor tudod hogy a uh, istent jeleníti meg. You know, and Lucy asks one of the a és Lucy megkérdezi az egyik állattól. She goes, is he dangerous? And he goes, of course, silly girl, he's dangerous. És azt mondja ez az állat, hogy hogy pár te is buta hát veszélyes. But he's good. De ő jó. You know, a great picture of who God is. Ez egy nagyon jó kép arra, hogy kicsoda Isten. És ahogy ezt megnézzük ma reggel, lehet, hogy ennek az érmének most az egyik vagy másik oldalán vagy éppen. Lehet, hogy félsz Istentől. Vagy lehet, hogy kárhoztatásban feel that God doesn't approve of your life. Vagy úgy érzed, hogy Isten nem igazán egyezik ki, ahogy az életedet éled. Not because you're living in sin, nem feltétlenül azért, mert bűnben élsz. Hanem próbálod, próbálsz you vele élni, próbálod szolgálni, és egyszerűen csak úgy érzed, hogy ez nem elég. És hogyha elrontasz valamit, akkor ez lesz az utolsó esélyed. Jesus. Akkor tanulmányozd Jézust. Study his heart for the tanulmányozd a szívét, a szívét, ami az emberekért volt. A betegekért, a szegényekért, azokért dobogott a szíve, akiket senki nem akart elfogadni. Spent time with the a bűnösökkel töltött időt. És you know, veled is időt akar tölteni. You know, let him engedhet, mm -hmm. hogy körülvegyen, átöleljen is, szeressen. But maybe you're on the other side. De lehet, hogy a másik oldalon vagy. You know, God's your buddy. És Isten a barátod. Of, but you just don't really care right now. És vannak dolgok az életedben, amiről tudod, hogy nem igazán fogadja el, de most úgy nem zavarnak ezek a dolgok. You know, God really care. Hát Isten annyira nem érdekes. Mindenki más ezt csinálja. You know. well, Get good, <laughs> akkor meg lehet, hogy egy egészséges adag félelemre lenne szükséged <laughs> hogy rájöjjél hogy Isten valóban egy veszélyes oroszlán. That he, that he és hogy utálja yeah. a bűnt és to and, uh, meg kell bánnod a bűneidet nem azért mert villámmal fog sújtani. hanem azért mert ő szeret he téged és a legjobbat akarja neked is és nekem is. So as we és ahogy az vacsorát magunkhoz vesszük, legyen ez az imádságunk. Lord, we just thank you for this Uram, köszönjük neked ezt a ma reggelt. Lord, I thank you that you are God Almighty. Köszönöm, Uram, hogy Te mindenható Isten vagy. Because I can completely trust in you. És hogy teljesen bízhatok benned. Sure. Te vagy az egyetlen biztos dolog ezen a világon. És hogy egy probléma se óriási neked. És azt is tudom, Uram, hogy téged az életemnek minden egyes apró részlete érdekel. téged az életemnek minden egyes apró részlete érdekel. És hogy a te egyetlen vágyad az, hogy a legjobb dolgokat végezd el, way, és hogy a legjobb úton vezess minket, hogy megáld minket gazdagon. That, és te ezt megtetted, Uram. Lord, és alá akarjuk magunkat rendelni teljesen neked. Hódulattal. Úgy akarunk eléd jönni, hogy értjük a te szentségedet. Children, és hogy tudjuk, hogy te arra hívtál, hogy a gyermekeid lehessünk. Presence, és tudván azt, hogy nem kell félnünk a te jelenlétedet. Hanem tudván azt, hogy a te trónodnál kegyelmet és irgalmat találunk. És azt az egészséget, amire szükségünk Lord, van. Legyen megdicsérővel az életünkben.